Despre stadiile spiritualului Celebrelor stadii ale lui Kierkegaard, esteticul, eticul și religiosul, Zaharia Slichter le substituie ierarhia. Circ, nebunie, perplexitate. Orice viață spirituală, susține el, se desfășoară în chip necesar într-una din aceste categorii existențiale. Circul, forma cea mai de jos a spiritualului, exprimă conștiința spectacolului absurd al existenței. Acela care își dă seama că nu este decât un clown, obligat să joace un rol de o umilitoare vulgaritate, acela care suferă și se revoltă împotriva condiției lui, știind însă că nu va putea depăși, că toate eforturile lui ar fi inutile, trăiește sub grosolana cupolă de pânză putredă a circului lumii. Suferința și revolta lui nu se pot manifesta decât prin ironie, în clovnerile lui frenetice, menite să stârnească hohote dezlănțuite, el va implica subiectiv, printr-o ironie dureros de lucidă, întreaga umanitate. Cu cât rolul lui va fi mai exagerat, mai grotesc, cu atât mai intens va încerca să se reprezinte lui însuși ca unui simbol al condiției umane. Circul, ca prim stadiu al spiritualului, Înseamnă înainte de orice să te lași posedat de demonul ironiei. Aici totul se parodiază. Pateticul face tumbe în rumegușul arenei, plânsul stârnește ecourile râsului și, în același timp, totul devine de o infinită trivialitate. Cu masca lui de făină, brăzdată de lacrimi false, clovnul intră pe nesimțite într-un tragic de dincolo de contingent și imediat, într-un tragic ontic care ține de esența tăcerii și a singurătății. Lecția finală a circului este, în ordine spirituală, o lecție a incomunicabilului și a inefabilului. Toți oamenii sunt clovi, susține Zaharia Slichter. Numai puțini au însă revelația metafizică a acestei condiții. Dintre clovnii lucizi, doar puțini au vocația nebuniei în spiritual. Desigur, nebunia de care vorbește Zaharia Slichter, e un concept construit, ca și acela de circ, prin metaforă simbolică, ea întreținând totuși raporturi de o tulburătoare ambiguitate cu alienarea patologică. Orice forma conștiinței, fie ea cât de joasă, implică dedublarea. Nebunia este unificare. S-ar putea spune că oamenii, cu cât resimt mai acut contradicțiile dureroase ale conștiinței, cu atât au o mai puternică nostalgie a nebuniei. Căci numai prin nebunie se poate depăși convenționalismul apăsător al tuturor limbajelor, sistem arbitrare de semne prin care, vrând să comunice o anie dureros de lucidă, întreaga umanitate. Cu cât rolul lui va fi mai exagerat, mai grotesc,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 căci numai prin nebunie se poate depăși convenționalismul apăsător al tuturor limbajelor, sistem arbitrare de semne prin care, vrând să comunice, oamenii se integrează mereu în alte structuri străine de ființa lor profundă. Clovnii își bat joc de orice limbaj, îl dinamitează prin comic. Nebunii pierd sensul de sistem al limbajului, între cuvinte și obiecte stabilesc relații magice, simbolurile devin realități palpabile, încărcate de forță halucinatorie. Nebunia în spiritual implică trăirea mitică. Ea este totodată un protest secret împotriva lumii înstrăinate de spiritual a imediatului și a obișnuitului. Nebunii, doar nebunii, pot umple de conținut goala noțiune a pateticului căci ce poate fi mai patetic decât să trăiești în sfera adevărului și lumea alienării să te repudieze ca alienat, decât să trăiești în sfera seriosului și lumea ridicolului să te sancționeze prin râs pentru ridicolul tău. Nebunii pot cădea, dar numai rare ori, în perplexitate. Profitismul, asceza, marea poezie chiar, sunt forme ale nebuniei în spiritual care tind, conștient sau inconștient, spre abisurile perplexității dar de cele mai multe ori fără să se poată pierde în ele în perplexitate afirmă Zaharias Lichter toate aparențele se risipesc căci însăși organele cu ajutorul cărora percepem aparențele sensibile ale realului rămân suspendate și paralizate din tenebre, din liniște, din vid din atemporal și aspațial, divinitatea absoarbe spiritul revelându-i-se prin negație și absență. O sumară analiză a noțiunilor de tenebre și liniște este în măsură să contribuie la lămurirea a ceea ce Zaharia Slichter înțelege prin perplexitate. Natura tenebrelor poate fi, după el, sugerată prin referire la tragica infirmitate a orbilor. Oricât de neverosimil ar părea, avem cu toții o anume posibilitate de a reface desigur însă că doar relativ experiența celor care nu văd. Orbii, susține Zaharia Slichter, sunt în mod greșit considerați ca fiind cufundați într-un întuneric absolut. Întunericul e în fond o senzație vizuală, presupunând existența aptitudinii de a vedea și doar absența oricărui stimul, adică luminii. Orbii trăiesc de fapt în tenebre, care ar putea fi reprezentate prin concentrarea atenției asupra tot ceea ce, într-o clipă dată, se află în afara câmpului vizual. De pildă, stau la fereastră, privesc niște copaci desfrunziți, o succesiune de acoperișuri, cerul de culoarea plumbului. Dar iată că, deodată, printr-un efort mental, îmi pot da seama și de ceea ce nu intră în acest moment în area mea vizuală, de ceea ce, să zicem, se găsește în spatele meu și nu-l pot nici de cum actualiza în termeni vizuali. Conștiința extravizualului, extinsă până la o conștiință a non poate prilejui o intuiție a tenebrelor accesibilă cu un coeficient mai mic sau mai mare de aproximație ori și cui.